Ну, гарантно, він там якогось зека, який щойно звільнився. Чорт їх зна, які там у них були рахунки. Але я знову не дав доказати. Ну, а хто? Хто він такий? Де його знайти? Сергій подивився на мене як на дурного. А ти не знаєш, де шукати людину після того, як вона скоїла вбивство і її зловили? Отже, він сидить... «Так ти ж казав, що він убив зека!» «Ну і то що? Що зека?» «Зек звільнений, вже не зек, а громадянин!» «І наскільки я зрозумів, убивство було за обтяжливих, так що отримав він свої дванадцять і поїхав в Уфу!» «В Уфу? А ти як думав?» Ну, і, щоправда, там якийсь заслужений був, чи то учасник війни, чи то активіст партійний. Ну, щось таке. Ну, а хто він, звідки? Як його звати? Та я що, записував? – здивувався Сергій. Ти ж його і так не побачиш. Він же, напевно, сидить іще. Ну, я ж тебе проси! – закричав я. Тюска жений! – здивувався він знову. Ну і причепився. Та воно тобі треба. Треба. Так, як собі хочеш, сказав Сергій, а я більше не піду. На мене і так косо дивилися. Я тут ще не так давно працюю, а на мої забаганки мусять рити і всілякі там дурниці вишукувати. Нам нас ще в карному начальник такий придурок, яких мало. Ну, мусив я йому байки сплітати для чого-то мене. Ні, я не піду. Він там родом з якогось надлісного чи то підлісного. Оце я запам'ятав. Отож, їдь собі і шукай, якщо в тебе цвях у задниці. І Сергій, плюнувши, пішов курити. А я сидів і думав. І чого мені вдалося домогтися цього разу?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 Сісти собі вдома і чекати. І дивитися, як цей привид щодня і щогодини безжалісно наближатиметься до мене. Я стояв на пероні під першою спиною вокзальну стінку. Мої почуття зовсім затупилися, голова відмовлялася працювати, я просто собі стояв, Слухняно, наближаючись до тієї миті, коли злізу з поїзда на своїй станції, де виходить, як правило, 15-20 пасажирів, і поступово лишуся сам. І тоді він вийде до мене. Вирине, стемрявий. А доти можна не оглядатися. А яка відстань буде між нами цього разу?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 але щось ти дуже сильно замислився ну так я собі збоку подумав може що сталося та ні дрібниці запевнив я його еге ж і таке буває а я он їздив дещо для бджіл купити літо ж на носі тим часом надійшов поїзд і ми влаштувалися біля вікна. Пасажирів у вагоні їхало мало, і я, негаючи часу, вирішив розпитати старого про те надлісне. За моїми розрахунками, воно мало б бути приблизно за 30-40 кілометрів від нас у сусідньому районі. Якщо ж прикинути відстань навпростець лісом, то виходило явно менше. Безперечно, старий знав багатьох мисливців в окрузі, і, звичайно, всі ліси. Тому про цю історію міг свого часу чути. І я запитав його. Так, так, чув про таке. Вже, певно, років з десять минуло з того часу, відповів старий. А може й нема? Ні, не скажу тобі точно. Ну, був там такий антін Гаркуша.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 того я знав. Ну, колись давно, але так, не близько. Він бідолаха сьорбнув у злиднів. Ще у 50-му році заслали його до Сибіру. А ото років з 15, як повернувся звідти, і... отака його лиха доля.